типового радянського будівництва, для типових радянських людей. В одному з них чекала на Софію мама. «Чекав іще й сюрприз!» На подвір'ї вишукувалася розвантажувальна команда колишні Софіїні студенти Богдан, Петро, Ігор. Вони вчилися зараз в інституті і радо відгукнулися на телефонне прохання колишньої, а може, й майбутньої викладачки, допомогти з переїздом. Та найбільшим сюрпризом була поява Мирона і Вовочки саме йому в руки і вистрибнула з високої підніжки камаза Софія. Ти звідки тут узявся, старий чорте, без церемонії чмокнула Мирона у щоку. Ну, вже так такий старий, зовсім не образився на чорта Мирон. Так брехня аж по селу йде миттю. Галка тепер працює на кафедрі Стояна. А він знає, що Галина випускниця Кам'янецького медучилища. От і переказав новину. А далі справа техніки. А мене у щичку Софія Андріївно, ображено пробурча вовочка. О, іди сюди, лишенько моє, не плач, не личіть поважному лікареві. Ти хто у нас? Хірург, терапевт? Дерматовенеролог, прошу поважного панства, з гідністю підняв брову, все такий же смаглявий та з руками іще пухнастіший тілом, схожий на індійського кіноактора Вовочка. «Одружений Вовчику», – розпитувала Софія, поки водій відкривав борти вантажівки і віддавав команди, як краще починати розвантажувати меблі. «Знайшов собі діймовочку». Софія згадала, яких крихітних на зріз дівчаток водив за ручку відомий на всі усюди підкорювач дівочих сердець Вовочка. «Знайшов, звичайно, ось таку», – показав десь трохи вище від пупа доктор Вова. «Не гаймо часу, Софія Андрійовна, ще наговоримося, роботи безліч». «А куди ви сподіваєтеся подіти таку кількість меблів?» Поцікавився практичний Мирон, спантеличенно оглядаючи повнісінький камаз. «Мами вашої своїх достатньо?» Спитав би щось легше, Мироне. «А то я не знаю ліку маминим шафам і столам. Що ж мені свої в гуртожитку залишати?» «Не турбуйся!» Моя інженерна мисля допоможе. Недаремно ж я заочно ще й приладобудівний інститут викінчила, засміялася Софія, якій не могли зіпсувати перманентно чудового настрою ні втома від пакування та переїзду, ні клопоти з необхідністю кудись справді таки подіти меблі, у й без того омебльованій квартирі. Дрібниці і суєта усе. Дружна команда почала швидко вивантажувати в величезної машини, і скоро на подвір'ї не було де кроку ступити. Тут і оптимістично налаштована Софія замислилася, куди ж оце все подіти. Людоньки, ото й добра ти нажила доню. Сплеснула долонями мама, оглянувши Софіїні дерев'яні та шматяні гаразди. Нічого. Ще жодного разу так не було, щоб ніяк не було. Якось воно та й буде, заспокоїла сама себе і дочку. Ходімо додому. Розділ другий. Того ранку, коли... Того ранку, коли восени квітували вишні. Того ранку, коли попелюшка прокинулася у королівському палаці, а обидва черевички стояли на килимку біля ліжка. Того ранку, коли сонце знову зійшло на заході, земля продовжувала обертатися супереч законам фізики, а місяць у нахабний спосіб вишкірявся своїм зворотним боком посеред білого дня.